Faptele Apostolilor, capitolul 27, versetul 13. Începuse să sufle un vânt ușor de miază zi și ca unii care se credeau stăpâni pe țintă, au ridicat ancorele și au pornit cu corabia pe marginea cretei. Chiar când vezi și simți un vânt ușor și cald de miază zi, dacă ești în creta, adică în ținutul cărnii, trupesc, tot să nu te încrezi în mare, pentru că de aici vântul se schimbă repede și poți să plătești scump. Cine se încrede în firea lui pământească ajunge la dezastru duhovnicesc. Mergi încrezător spre ținta cerească și nu privi la schimbările de pe marea lumii. Tu trebuie să știi că ești străin și călător aici, de aceea nu-ți lega inima de nimic, ca să nu te pierzi. Ca unii care se credeau stăpâni pe țintă au ridicat ancorele și au pornit cu corabia pe marginea cretei. Nu te crede niciodată stăpân pe vreo țintă pământească, pentru că pe pământ nimic nu este sigur, totul este schimbător și trecător. Cine ar putea spune că nu e așa? Nu căuta să ajungi ținta cerească legându-te de cele pământești, pentru că te înșelea marnic. Nu te încrede nici în experiența și știința ta sau a oamenilor, ci rămâi statornic pe stânca credinței întemeiată pe cuvântul lui Dumnezeu. Cel neprihănit trăiește prin credință, nu din experiențe, nu din împrejurările din lume, care câteodată par a fi mai bune. Cu ochiul credinței privește mereu spre Domnul Iisus desăvârșirea credinței. Au ridicat ancorele și au pornit. Dacă nu ai trimiterea lui Dumnezeu, să nu ridice ancora pentru plecare, chiar dacă vezi că bate un vânt care ți se pare potrivit. Vânturile de pe Marea Lumii sunt primejdioase și se transformă repede în furtuni nimicitoare. Versetul 14: Dar nu după multă vreme s-a dezlănțuit asupra insulei un vânt furtunos numit Eurachilon. Liniștea de pe Marea Lumii este prevestitoare de mare furtună. E bine să nu uităm de acest adevăr ca să nu fim zdrobiți atunci când vine furtuna. La început sfaturile credinței par adevărate, dar nu trece multă vreme și adevărul înălțat de credința întemeiată pe cuvântul lui Dumnezeu se arată limpede și atotputernic. S-a dezlănțuit asupra insulei un vânt furtunos numit Eurachilon. Eurachilon înseamnă eurios, nebun, încăpățânat. După vântișorul cald, peste insula Creta s-a bătut Eurachilonul, așa și cu carnea noastră. După o vreme care pare liniștită, adică simțurile par adormite, deodată se dezlănțuie Eurachilonul, adică furia și încăpățânarea simțurilor și pornirilor sălbatice care nu vor să se supună lui Dumnezeu. De aceea, atâta vreme cât călătorim în trupul acesta pe marea lumii, să rămânem sub călăuzirea Duhului, căci altfel Eurachilonul, firea veche, face prăpăd. Versetul 15 Corabia a fost luată de el fără să poată lupta împotriva vântului și ne-am lăsat duși în voia lui. Dincolo de literă, de partea istorică, să căutăm înțelesul duhovnicesc, așa cum s-a mai spus și în alte meditații, ca să putem crește omul cel nou. Când nu se ține seamă de sfaturile credinței și de înștiințările ei, atunci corabia vieții e luată de furtunile mari de pe marea lumii și nu se mai poate împotrivi. Dacă privim în istoria creștinismului, vedem dezastrul produs de furtuna păcatului și a Duhului lumii pătruns în adunările creștine în urma hotărârilor oamenilor din fruntea bisericilor care nu au vrut să asculte de clăuzirea Duhului Sfânt, de cuvântul scris al lui Dumnezeu, învățătura apostolilor, de credința unică dată de Dumnezeu Sfinților. Să luăm versetul acesta pentru noi, credincioșii, pentru fiecare în parte. Cât de bună este o hotărâre, se vede după roadele ei. Fi sincer și recunoaște când ai făcut o greșeală, oprește-te și întoarce-te înapoi. De multe ori corabia vieții noastre este luată de furtuna de pe marea lumii și dusă încoace și încolo privită cu ochii fizici, totuși dacă ne-am încredințat soarta în mâna Domnului, nu ni se poate întâmpla nicio pagubă duhovnicească. Corabia vieții este dusă de vântul pornirilor firești numai atâta timp cât nu rămâne sub călăuzirea Duhului Sfânt. Plătă-i preț nemăsurat Iisus, ca eu să fiu răscumpărat Iisus. De din împleșnicii iubirea ta Mă căuta, mă căuta Iisus. Din împleșnicii iubirea ta Mă căuta, mă căuta Iisus. Iisus. Versetul 16 Am trecut repede pe la partea de jos a unui ostrov numit Clauda și abia am putut pune mâna pe luntre. Amintim mereu adevărul acesta. Când nu ascultăm de Dumnezeu, de credința care El ne-a turnat-o în inim prin cuvântul Său, suntem forțați să ascultăm de furtuna împrejurărilor, de eul nostru vechi, de pornirile trupului, de oameni, etc., fără să ne putem împotrivi. Călăuzirea pe care ne-o dă furtuna împrejurărilor sau a pornirilor firești este călăuzire oarbă care ne duce prin ținuturile cele mai de jos. Clauda întălmăcire înseamnă glasul plângerii. De multe ori în călătoria noastră trebuie să plângem din pricina înfrângerilor suferite, în mijlocul acestor stări să ne amintim de Domnul Isus și cu pocăință să-L rugăm să ne izbăvească. Pe cel care vine sincer la el nu-L va izgoni afară. Versetul 17 După ce am ridicat-o în sus, au întrebuințat mijloacele de ajutor, au încins corabia cu frânghii și de teamă să nu cadă peste sirta, am lăsat pânzele în jos. Astfel s-au lăsat mânații de vânt. Poți lega corabia trupului acestuia cu tot felul de funii. Când vine vremea sfărâmării, tot se împrăștie. În alt înțeles, numai ascultarea de Dumnezeu ține în bunăstare corabia vieții noastre. Orice alte mijloace, funii, omenești, n-au nicio putere de apărare a corabiei. Marea și furtuna, aceste forțe oarbe, distrug totul. De teamă să nu cadă peste sirta, am lăsat pânzele jos. Sirta înseamnă cea care atrage, un loc primejdios pentru corăbii. Mai bine lasă toate pânzele în jos decât să cazi în brațele unei situații din care nu mai poți ieși. Stai pe loc sau ia-o în altă parte, dar nu înaintea spre primejdie, cu toate că e atrăgătoare. Versetul 18 Fiindcă eram bătuți foarte tare de furtună, a doua zi a început să arunce în mare încărcătura din corabie. Vânturile și încercările sunt necesare în viața de credință. Ele ne eliberează de poveri. Încărcătura împiedică mersul corăbiei care se luptă cu furtuna și cu valurile și o pun în primejdie. Domnul Iisus a spus limpede de la început, cine vrea să mă urmeze, să se lepede de tot ce are. Căci dacă nu vrei să faci de bună voie, vei arunca încărcătura de nevoie, dar atunci e prea târziu. Mulți au vrut să reformeze cultele religioase, aruncând o anumită încărcătură de pe ele, dar truda a fost zadarnică, situația nu s-a schimbat, oamenii au rămas tot lumești. Trebuie o înnoire a inimii omului, nașterea din nou, nu reformarea cultului, care mai devreme sau mai târziu se va sfârma. Versetul 19 Și a treia zi, noi cu mâinile noastre am lepădat uneltele corăbiei. Multe își adună omul în corabia vieții, până la urmă însă nu sunt decât balast și -i trebuie să-l arunce pentru ca să poată scăpa cu viață. Tot ce este plus afară de Hristos în corabia vieții noastre este povară primejdioasă. Da, ducem mult balast cu noi, multă experiență adunată, multe false cunoștințe pe care ne sprijinim în viață, multe prietenii și legături străine de trupul lui Hristos. Vine însă un timp când toate trebuie să le aruncăm, fiind o piedică în călătoria noastră spre țintă. Nici chiar lucrarea pentru Hristos să nu se pună între noi și El. Inima nu este povară pentru viață, ci este centrul vieții. Numai când Mântuitorul Hristos este viața noastră, El nu este povară și nici adevărurile sale. Cât timp sunt părți, una este povară celeilalte. Numai când părțile sunt topite într-o singură unitate, atunci totul e ușor, bun și frumos. Când Hristos e aici și eu sunt acolo, nu este unitate, ci părți. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, scria Pavel la Galatenii 2 cu 20. Aceasta este adevărata stare a omului născut din nou, creștinul adevărat. Atunci Hristos este viața lui. Nemăsurat, Iisus, Ca eu să fiu răscumpărat, Iisus. Din veșnicii iubirea ta mă mă căuta Isus dinamăște-l iubirea ta mă căuta mă căuta Isus Versetul 20. Soarele și stelele nu s-au văzut mai multe zile și furtuna era așa de puternică încât la urmă pierdusem orice nădejde de descăpare. Neascultarea de Dumnezeu care dezlănțuie furtuna pe marea vieții omului îi întunecă cerul de nu mai poate vedea nicio lumină și nicio izbăvire. Numai trezirea lui din neascultare și întoarcerea lui la ascultarea de Dumnezeu îi poate da din nou lumina și liniștea. În întuneric și în furtună nu mai e nicio nădejde și nicio bucurie. Furtuna acoperă soarele numai pentru ochii noștri, în realitate el este neacoperit. Soarele Hristos nu poate fi acoperit de nimeni dacă ochii credinței noastre sunt deschiși și ați țintiți în sus, spre el. Psalmul 34,5 Când îți întorci privirile spre el, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine.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 Durerea stă la rădăcina cunoașterii și a revelației, spunea cineva. Pe corabia împinsă încoace și încolo de valuri și de furtună, a cuprins pe toți călătorii, afară de unul singur, Pavel, marele apostol al lui Hristos. Bărbăția oamenilor mari, oamenii credinței, se cunoaște în ceasuri deosebit de grele, în încercări deosebit de mari. Ei sunt un adăpost și o stâncă de nădejde pentru toți cei care se află în preajma lor. Când toți oamenii sunt descurajați și pierduți, Sfinții Domnului trebuie să păstreze echilibrul și pacea în mijlocul lor. La aceasta suntem noi chemați toți cei care am făcut un legământ de bunăvoie cu Domnul Isus. În timpul celui de al doilea război mondial, când orașele erau supuse bombardamentelor aviației, mulți oameni intrau în tranșeele unde erau credincioși știind că ei sunt păziți de Dumnezeu. Iată al doilea moment în care apare Apostolul Pavel între călătorii de pe corabie. Era a treia zi de când furtuna nu mai contenea, ci din creștea, ridicând valuri uriașe, iar norii erau tot mai întunecoși, așa încât nu se mai vedea nici soarele, nici stelele, mijloace de orientare pentru marinari, iar în situația aceasta disperată oamenii nu mai mâncau, nici nu mai dormeau. Pavel ia cuvântul și spune... Oamenilor, trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit cu corabia din Creta ca să fi scăpat de această primejdie și de această pagubă. Pavel, omul credinței izvorâtă din cuvântul Domnului Isus aducea o blândă mustrare celor ce nu-i ascultaseră cuvântul cu câteva zile înainte. Toate nenorocirile și pagubele din viața noastră intră pe poarta neascultării de Dumnezeu de cuvântul său care este cuvântul credinței. Omul credinței a zis, să nu porniți. Experiența și știința au zis, pornim. Nu poate înainta cu folos decât acela care știe să se oprească la timp. Să învățăm să ascultăm de credință, credința care se întemeiază pe învățătura apostolilor și vom fi izbăviți de toate primejdiile. Credința este bună numai atunci când este ascultată, când este urmată de fapte. Să uniți cu credința voastră fapta, citim la 2 Petru 1 cu 5. Să nu ne mulțumim numai cu înștiințările credinței, ci să ascultăm cu fapt aceste înștiințări. Aratăm credința din faptele tale, spunea Iacov. Oamenilor, trebuia să mă ascultați. Este un lucru care a răsunat atunci ca o mustrare și este un lucru care poate răsuna și acum în viața noastră personală, în viața noastră de familie, în viața noastră de adunare. Suntem ca o corabie pe valurile mării, pe valurile timpului, pe valurile lumii. Dar pe valurile acestea avem asigurat un drum lin, dacă rămânem sub călăuzirea credinței izvorâte din învățătura apostolilor. Învățătura apostolilor, cuvântul scris al Noului Testament, își păstrează valabilitatea pentru toate timpurile. Dar unde sunt oamenii care trebuie să asculte? Acum ca și atunci, sfinții apostoli își spun cuvântul lor, oamenilor, nu este bine ce faceți, și apoi își vor adăuga mustrarea lor, Oamenilor trebuia să mă ascultați, credincioșilor trebuia să mă ascultați, acolo unde credința nu este ascultată, viața se clatină și se depărtează de limanurile bune ale lui Dumnezeu. Și m-a găsit, adâncăzut Iisus. acolo în fund de voi pierdut, Iisus, mai ridicat a te deblut, și lacrimând, și lacrimând, Iisus, mai ridicat a te deblut.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 Zicea Victor Iugo, calmul dă maestate înțeleptului, nu te risipi, cine se stăpânește crește. Alt înțelept, Titul Maiorescu spunea, numai lupta conștientă, încrezătoarea în izbândă, ne păstrează sufletul dârz și îl face să se bucure. Vă sfătuiesc să fiți cu voie bună. Întemnițatul care se încredea în Dumnezeu era singurul care răspundea voie bună. De aceea a început să predice tuturor celor de pe corabie. Robul ajunge adevăratul capitan al corabiei naufragiate. Aceasta este o pildă de faptul că Dumnezeu dă pace copilului său, chiar în mijlocul valurilor că el poartă de grijă de ce este al său. Toți oamenii de pe corabie se adună acum în jurul lui Pavel, omul al cărui sfat, cu privire la călătorie, nu-l lua în seamă. El le aduce aminte greșeala lor că n-au ținut seamă de sfatul său ca să le arate că e vrednic de încredere în ceea ce are să le spună. Într-o vreme de deznădejde și de groază mare, el, slujitorul lui Hristos, s-a sculat în mijlocul lor cu o solie de nădejde. Nici unul din voi nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corăbiei. Cel care are adevărul este adevăratul cârmuitor al oamenilor și el poate da sfaturi. Nu va fi altă pierdere decât a corăbiei. Duhovnicește înțelegând, vine vremea când ceea ce părea că ne păstrează viața se va sfărâma și se va pierde. Domnul îngăduie să vină această vreme pentru ca să ne dezlipească de toate și să ne alipiască numai de el. Vai câte corăbii sunt! Corăbii zise ale mântuirii! Oare ce sunt partidele din creștinism? Nu se dau ele drept corăbii ale mântuirii? Când nu mai ai nimic pe care să te sprijini, Dumnezeu îți devine adevăratul sprijin. Când te socotești nimic, atunci te alege Dumnezeu pentru sine și pentru lucrarea sa. Un om al lui Dumnezeu zicea, nimic este o valoare mare. A avea nimic înseamnă a avea un material bun și rezistent. Dumnezeu a făcut totul din nimic. Asta înseamnă că nimic este ceva rezistent, adică a fost clădit pe el pământul. Chiar dacă avem valori spirituale, de la noi n-avem nimic, ci totul este al lui Dumnezeu. 1 Corinteni 1, 28 și 29 Dumnezeu alege lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu.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 <laughs> ¶¶ Plin pahar, atât de amar, atât de amar, Iisus. plătă ta preț, nemăsurat, Iisus. Ca eu să fiu Răscumpărat Iisus Din Veșnicii Iubirea ta Mă căuta Mă căuta Iisus Din 베라타 mă căutau mă căutau Isus acolo la fund de voi pierdut Iisus. Nu ai ridicat atât de blând și lacrimând, și lacrimând, Iisus. atât de blind și la și la crimă, Isus. Îți mulțumesc și mă Isus. Nu oți ai în senin Isus. Prin gheparda mai mult uit, de să de Isus. Prin Pata mai mult uit de a